hon entzule eta ongi etorri MetalGarrasira. Ongi etorri, azte bat gion MetalGarrasira entzieterratiko metalzai horiko beren nera eta bakarren nera ere bai larogeita beratzi puntoz azpen laroitamar.bostean punto eta interneten bideaz metalgarasian.wordpress.comen eta nire orkitu gaitzak ez dute bai Facebooken eta bai txorrotxoan MetalGarrasia biatuz eta baita ere e kontuan metalgarasi arroba gmail.comen Me, e-mail kontua, ba, jendeak ez digula ez der, bidaltzen, baina Zerbaitra balio du eta izaten da, ba, ba, ba bueno, Agurrak egiteko ba Facebook eta eta txorreatzeko eta barreko ba notifikazioak iristeko ba Ah, begira, hauek jarraitu gaituzte, hauek. Bai, bai. Gente. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zerrenda keiteko es, jatorra da, honek jarraitzen gaitu, bestea ez. Bai, bai. Bure. <gülüyor> bai, niki ez da or penchatu na zertarako zer dakago irekita Gmail kontua. <gülüyor> Eta bueno, ba ez dakit, agian e, aurkituko diogu era e, erabilpena edo zeren gure, gainera gure gure community manager lana ba, batez ere Facebooketik egiten dugu. Bai. Bera zartarako daukagu email kontua. Noldera polita, mamitsua eta saihatuko <laughs> gara bueno, eran zuten okay. urrengo saioetan. <laughs> hori, hori da, hori da. Os, e, agian e, filosofiko egia da. Bai, bai, bai, bai Bai, oso sakon, zegei, gei, gei Bai, bai, bai Hau etzuten zuen bitartean, bat ez zezenean entzuten zuen bitartean Bat seguruinik, ba, aurreko zaioguzteak igotak egot egongo dira Ez perdut, zer azken aldian, ba, erdien ez Arazoak uh -huh. Arazoak ez, baina azken zerit igotzea <laughs> <laughs> Alperkeri, eh Baina, bueno, ba, dakizute, ba, zuzenean entzun nantxeite erratioa Eta jazda, ez dago da, da misteriorik, ez da Hori da, hori da Eta, Hori da? bueno, bai, eta, bueno, ba, gaurre saioarekin azteko, bazten gara ez zela gaurre menuarekin, bai. zer daukagu gaurre entzuteko, txep jauna? Venga, azkar batean egingo dugu, zer gero, ba, zuk, e, ba, tarte polita dakartzu, eta hor azkar saretuko garaiten. Berriak izango ditugu azteko, gero, ba, zure tartean, ba, kontatuko diguzu, ba, gure lemiren... Ba, bueno, bere aurreko talde batetik kaleatu zuteneko eguna. Bai, anekdota bat, e, Lemmy Killmister, motorheadeko abezlariaren e, anekdota bat, gaur hori metaleroan tarten, e, rockeroan tarten. Mhm, uh -huh. e, jarraitzeko ba, efemeride batzuk izango ditugu, zenbait eriotza eta lau gauza ba, oso, oso emuak. Eri Eta maitzeko, ba, bueno, nu metal talde edo bueno, doietako talde bat izango dugu, Terror Universal izanekoa. Terror Universal, ba izan horrekin beldurra. Beldurra sartzen zait? Hori da. Hori dena eta musika gehi eme, metal garra zian, izan egiten dizuena, brutal speaker jauna, eta irlandatik, da jertz. Eta ziko gara berriekin neman musika. Hitzuten garena argi dago ba, metalaren historiaren izen garrantzitsuenetako bat dela, bio ba, handia, eta ba, bere eriotzaren bosgarren urte betetzen denean, argazki biografia baten edizio bereziak alegatuko dute, Ba Bera argazkilari ofizialak egintzuen e, argazki bilduma bat, e, P.G. Brunelli izenekoak. Eta bertan, ba, arregazki, mo, orain arte publikatu gabeko argazkiak. I, aurkituko dira eta baita Bob Tyrrell e, tatuatzaiaren e, marrazki berezi bat. Eta, bueno, e, dioren jarraitza hintzat, ba, urduzu, e, opari berezi hori. E, Jarrahitzeko ba, aurreko astean aipatu genuen e, Black Sabatzen inguruan, ba, Tommy Yomi kasuenetan e, Gitarra jolea ba, zurmur batzuk ezestatzer atera berizan da Zan ere batzu ba, bertan e, bere minbiziaren aurkako borroka ba, berriz piztu e, zela edo aipatu zen e, berriz arazokin zegoela eta argitu du ba, esetz ondorkitzen dela odo proba gain dituela egiten ari dela erregularki eta bueno porretan zegoela berriantzu zuenan da neko harritua gelditu zela duela jaute batzuk onartu zuen, ba Minbizia bueltatzeko tzeko ba uneko 70reko zituela, baina ez zuela horregatik bere bizitza aldatzeko asmorik. Beraz ba taldeak bere planekin aurrera jarretzen dugu dute eta bueno, aurreko nahi esan bezala, ba, ba urtean amaieran er, lan berria izango da eta ba espero da, oraindik ez da konfirmatu, baina Billboard bateria hole originala egon alizatea. Minbizderen gauza horrekin, e, horrein dela, usta joan denazten irakurri nun Bera ba, kezaten zula, Tomi Jomi bera kezaten zula, ba, behin ateratzen zaizula Beti bizitzen zarela, ba, bildur horrekin eta eh, bintatuko edo ez Bai, bai, bai, hori bai, aipatzen du Baina, bueno, baina saiatu dela horia esan bezala ba, ez Horrek bere bide eguneroko bizitza kondizionatzen ez da, bueno, beti daukazusen txazi hori eta hemendik dik, ia atera berriz erreproduzitzen ba, baina, bueno Badirudi bueno, nahi no kondo... De... Osasun txue gotea... Bai, bai, badirudi nahi bueno, kondo, eta nahiko filosofia pozitibak inera baten ari dela, beraz, bai, hemen dik, ba, animoak eman beharko. Eta, ba, maitzeko, ba, kontzertu bat, nesta Madrilen izango den, ba, berezia irutu zait, edo, bueno, nahiko maiako kontzertua da, eta, bueno, e, da beraz, bueno, porreta amaldi mazarete, Madrillera urbiltzeko aukera izan daiteko, usta jaren nogita seian izan ere, Judas Priest handiak, ba, Rod Halford-en nekazin aburudutela, e, Madridian izango dira eta lagun izango dituzte, e, ba, Halloween handiak, eta saionetako beste maskotetako bat, Sebastian Bach e, abeslari estatuatu harra. Beraz, bueno, maia handiko teloneroak izango direla daiteke Judas Priest handiekin, eta, bueno, ba, berriagoeka emaitzeko, ba, Judasen temazo bat entzungo dugu, orduzue, Judas Rising. It's right eta bestia hor genuen Judas uh, Raisin zizi abesti mitikoa bai, bai, bai eta <risas> indarrakin azteko hori da hori da sartu zait indarra guazen horrein <risas> pizka zailu eilko dut baina bueno Oso, sirenia no. taldeak apillaren nogeita zazpian estreñatuko du disco berria Napal Precorsen pean eh, The Seventh Life Path izaneko lana proposatzen digute amaik abesti osatutakoa Amabi Espainian e, ba, bonus track bat eskeniko duterako. Beti ere, bete ba, algodiko sinfonikoa mantenduz. E, Aurrerapeu modura, Once My Light e, singela parteka dutu dute, eta da orain nentzun duguna. Eta hor genuen eh, Once My Light eh, sireriaren abestia. Naiko, bueno, potentia hor lako izateko, ez da? Nik eh, bere momentuan entzun baino leheno espero nun, bai, zatea, piskat, peñazoa, ez da? <risa> bueno, Bai, bai, bueno, ondoago. Ondo, ondoago. Ondoago. <risa> eta, bueno, ba, ba, gaurre, eta erzek esan duen modura, ba, gaurre adreiu, ez adreiu, txiki yes, ez, adreiu ondia ez da? Oye, igual va ja, esta que instruxioa que bar dituzue tartea hontzuteko, ez dakit jendea etzanda dilla edo zerbait. <tose> Lasai hartzea. Gaur ba, da karba, ez dakit, 350 kiloko ar, harria, eh, ezta? Ni aqui perrela kalchatu tako. Va ba, ir gaur eh, rockeroak tal eh, tartea ekartzen dugu berriro eta gaur, eh, ba bueno, ba entzuten duzu bezala eh, rock eh, psicodeliko edo espacialarekin hasten gara. Gaur Rokeroak Lemmy Kilmister Hawkwind taldetik kaleratutzen beguna. Lemmy Kilmister Motorhead taldeko abeslari ikonikoa urten 70 urte betetzen ditu. Bizitza luzea rokero edo metalero batentzako eta batez ere bainbeste gehigikerri egin dituen pertsona batentzako. Lemi mila bederatzen dunda berrogeita bost garren urtean sortzen da ingalaterran. Bera komentatu izan duenez e, musikarekiko zaletasuna bederatzi edo amar urte zituela asizitzaion. Baina ezen mila bederatzen dunda berrogeita bat garren urte arte, argi ikusiko zuela bere bizitzako bokazio izango zela. The Vidal's e, taldearen e, kontzertu batean Liverpoole, Liverpool -e, bueno, Liverpoolen ba, Liverpool e, ba gelditu e, zen eta bueno, e, ba, berak beti esan izan du ba, historiako bandariko berenaz dela eta hori ikusita berdina ba, egin ezuela, ezta. Gitarra eh bueno, gitarra ikasten zuen bitartean talde berdinetan sartzen saiatu saiatu zen eta auzten eziotenean ez ba hauen laguntzaile izaten jarduten zuen instrumentuak furgonetan kargatzen, kideak behar zuten askuratzen, eta bar, gara jonetan, adibidez, ba, Jimi Hendrix ospetsuren laguntzai izan zen, e, bere lana batez ez zere, ba, gitarra jolari, LSD lortze izatea zen. <laughs> ez ba, bueno, ba, kuriosita. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai lemi, ez, ez dak, bueno, gen, suposatzen dugu, ba, betidanik egon dela biztirik, eta bat ez zere, ba, ba, bueno, anekdota bezala, bere, bere bai, berak esaten zuen, ba, goratzen zuela, garaia, Roka existe er, existitu bañolén. Eh, <laughs> <laughs> bai berak esaten zuen, ba, ba goratzen zuela garaia, ba, ba, bakarrik zure amak edo, bueno, gure kasuan gure amonak entzuten zuten diskak bakarrik existitzen ziren gara garaiori. Uh -huh. edo garaia horiek eta beraz ba berak zuela eta goratzen zuela gara garaiori. Ba bueno, jarretzen dugu eh, San Gopal, The Rockin Beakers edo Opal Battle, Battlefly bezalako taldeetan egon eta gero, mila bederatzen da irurrogeita maika garen urtean, Hawk, eh, Hawkwind eh, taldean sartzen da, irurrogei eh, garen eta irurrogeita amar garen Space Rock talde ospetsu batean. E, bueno, ospetsu batean edo ospetsuan seguranik ezagutuko eh, duzute, ba, ba esan bezala ba, Space Rock edo, edo Rocksiko delikoaren zaleak izaten bazarete. Ingelezekin urte ugari eman zituen, erresuma batutik edo estatu batuetatik birak egiten besteak beste. Lemik esan omen duenez urte ikaragarriak izan zituen bertan, segurenik bere bizaletasun handienetakoak nazteko aukera ematen ziolako, drogak eta musika hau guindeko partaide bakoitzak, bat bere droga kutiuena, eta horrek eh, taldearen kontzertuak ikuskizun arrigarreak bilakatzen zituen, ba, alde batetik ba, ba, musikara bakoitza bere instrumentuaren, bueno, bere instrumentua jotzen, ba, ezak imaginazioa joaten zitzatzen, eta bestetik, ere ba, bai, estasia izeneko dantzari batekin joaten ziren, eta bueno, ba, dan, nola behiteko ba, dantza arraroak egiten zituen, eta, eta bon, azkenean, ba, ba, zik gelditzen zen, ezta. Baina bon, bueno, gehigeikerietako bizitza luzzaaro mantentzen saiattzean, ba, arazoak datoste lehenago edo beranduago, John Harrison basule originala eta Hugh Joid Langton hoek e, talde utzi behar izan zuten drogek eragindako arazoen arazoen katik adibidez. Hawinddeko giroa latza zen galdie edo autobus bat hartu behar zutenean Lemix zen faltatzen zena. Gehienekoetan ba, lo gelditzen zelako edo oraindik festan jarretzen zuelako kolokoi eta guzti. Horrelaz, mila bederretzundari horretan mausgarren urtera salto egiten dugu, Nils, Michigan, eta, bueno, jaukuin taldekoak Detroit bidera doaz, hankontzertu e, ba, bat eman badutelako, eta zerbait jateko gasolin batean gelditzen ziren, gelditu ziren. Lemik normalean ez duen zer jaten, amfetaminetara, ba, amfetaminetara, ba, amfetaminen menpekotasuna erengatik. Ez zaila da hori esatea. Eta, eta bueno, ba, berak e, e, hartu zuen beraz argazki kamera bat e, eta, bueno, zertxo baita aldean duzen argazkiak hartzeko. Momentu, batuan, momentu batean, Norbaitek atzetik jo zuen eta konortea galdu zuen. Onera bueltatzen, ba, ez zuen ez argazki kamerarik eta ez dirurik eta hori gutxibalitz, talderen furgoneta joan atzen jada. Lemi bertan utziz. Atzez e, Detroitera iristea lortu zuen kontzertu hasi baino bi ordu lehenago. Bi egun beranduago, Kanadako Muga zeharkatzean, e, ba bueno, atxilotu egin zuten gainean e, speed eramateagatik, eta, bueno, bi egunez e, lot, e, gartzelaratu zuten, ba, eskuz lotuta eta, bar, e, gero bere fidantza hor daindu zuten, eta azkar torontoran zartu zuen egazkin bat hurrengo kontzerturako. Eta onen ostean, ba, taletik bota egin zuten. Fidantzaren ordaina, e, ordezko bat e, gara aurkitu ezin izan zutelako orda zuten. Eta, bueno, ba, dirudinez, bere lemirekin biratzea zen, ez omen zen erraza, eta kanadako mugan atxilotzeak, edo entziko askentantein izan zen, mm -hmm. eta jaukuindekoak ba, ba, naskatu ziren edo kokoteraino gelditu ziren. Lehmik egoera horrotetik gerturatzen ikusten zuela esaten oidu, Eta, bueno, berak eh, drogekiko ez nobizmoari errua botatzen dio, bat, dirudienez garai horretan denek drogan naturalekin ari zirelako, berak, eh, ba, spida hartzen zuen bitartean. Mm, mm, ze, ze, kuriosoa ez da, gaur egun, ba, horrerako <laughs> zean naturalekin, ba, bigarren gorakada bat bizitzen ari gara ez da. Mhm, baina, baina hori ez atera erru bezala, bak, izan plan, Droga, droga direktuak zarete, baina oso pijoak, ba, akizu zelola. <laughs> <laughs> ba, o, hemen ezagelitzen, ba, ondorio bezala, partai den irun eskalagunekin oheratu zela argitzen du irribarren artea. Eta baina lehenago esaten du, ba, oie, iru oietako batekin, ba, ja, lehenago oheratzen zela, eta beraz, ba, pi, esan dezakegula, ba, meritoa bezala, edo, edo, bueno, ez, e, benganza hori, ez E, bueno, e, oso ondo pasatu zuela aitortzen du ala ere, eta bota ez balute, ba bertan jarraituko lukela gaur egun. Zorionez, e, urte horretan e, Larry Wallis eta Lucas Fox, bateria Holek, batería Holarekin, ba, Motor Gestaldea sortzeko asmoa izan zuen, rock eta metalaren historiaan talde famatuenetarikoa, eta bueno, ba gaur egun, gaur egun ba, superviviente bat edo ezak, no hasatzen euskaraz hori. Zaitu nahi notatzen, rapatu diazu pixka... Supervivientes bat! <laughs> <laughs> Eta bueno, ba, guk e, e, Motorheadena besti batekin utziko dizuegun, nire abesti, nik uste dut nire Motorheadena jeden, motor Hau da, Motorheaden dead, dead or Glory, erioza edo Gloria! was hot Killed into Malcolm with a fire shots I wasn't a Moscow burning in my tank I was a GILO marching in the ranks I was a Sherman Europe fighting in Berlin I was a Russian hero dying for Stalin Yeah, no glory horri zan dugu, rockeroak tartea Lemiren e, azken egunak e, jauguin taldean mm -hmm. historia kuriosoa eta neri hau egiten bueno, e, hain nintzen bitartean, ba, ba osi, etortzen zitea den burura, ez da? <laughs> bai, bai, bai, bai, bai. <laughs> bila eko oso <laughs> tipu bereziak jasen bai, osik esaten zun e, ba, e, ez du e, Lemi e, ikusi, ba, ezakitez e, konortea galduik edo edo ezakitez e, gaizki Esan dezakegu, ba, drogen gatik edo alkoholaren gatik, ez da. Eta ez dut zebait ona bezala, ze sartu sartu da denetatik, ez? Hori <risa> da, hori da, hori da. Beraz, ba, bueno, e, tipo bat dakagu, ba, oso gorra, gogorregia. Osa, jo nentzako, eta gogorregia, ba, ba luztartzen ari garrilako bai. Eta jarraitzen dugu musikarekin, e, talde betera batekin jarraitzen dugu. Izan ere Armored Saint Amerikarrek estudioko Studio lana kaleratuko dute Kainaren bian e, with hands down izten aramango duen disko hau beratzik osatuko dute Joe Vera Basil Joelaren productionarekin neta Jay Houston e, barkatu Jay Rustonen nahasturarekin bertako singlea aurreratu dute bideoklimodura, diskoaren izten bera daramana hau da Armored Sainten with hands down en Armor Saint eh augoratzen ez eh, urrendela pilla bat urte, así sería en la joaten zirela eh no la ba, ba, larruko armadureekin eta bat, eta esaten zuten zutela garbitzen. Ah, oh. dena kofre ba ba, ba digamos eh, dutela eta horrek ba biraren berak birarik esaten zuten biraren amaieran ba oso usaitxarra zuela. Nik esango noke ba biraren bigarren egunean oso usaitxarra zuela zironik, bai, bai, bai, ze kontzertuan egote horrekin eh, bueno <risa> bai, bai, bueno jaraituko dugu, hemen behar erritmo erritmoa pixka gatu saio eh, bestela aterako zeigu bie hor saioa beraz eh, jaraituko dugu efemeridekin eta hor Ba, e, lehenak edo eramaten gaitu mila beratzen da iruroi eta meretziko apirilaren sortzira. Nun, Marku Gula, Alexi Laijo, jaiozen Finlandiako espo irian. Alexi Laijo! Alexi Laijo, txildren opodauntadaren sortzailea, jaskarra tikainenekin batera, gitarra joleta abeslaria taldanetan, eta horretaz gain, ba, Finlandiaraz kantatzen duen kila Hulut, taldeko kidea da dugu ere, Jarrituz, ba, urte bat beranduago, 1980ko abrilaren 8an, Eizi Disitalleak ezagutatu du ezagutarazi zuen e, Brian Johnson izango zera taldeko besolari berria, Bon Scott ekutzitako utzunea bete, betez, Garaiartako Barrok e, taldeetarako hautz, ba, berritzailea, berezia zuen abeslaria honek eta Jet Parader Aldixgariak sortutako egun metal abeslari honen zerrendan. 39 eretzigarren postuan aurkitzen dugu ba handia, ez? Han esan daiteke den Brian Johnson. Sema Turte ya ja, sema Turte dirar, 30 pick Turte, beraz. Bai, bai. Eh, aitabamo Turte bai. Eh, jarraituz orain ba eriotzen eguna izan zen ere, apirilaren 8 hau, lehenik eta bueno, hemen ja aipatu duguna, eh Jalogineko Berezian eh, aipatu genuen eriotz hau, mila pederatzi duen da, laurogeita Maikam Perrin B. Olin, Death bezala ezaguna, eh, Maiken Black metal taldeko abeslaria ba, goratu, eh, aipatu goa ba genuen ere, ba, goratu suizidio notan, ba, barkamena eskatu zuela hau odol guztiarengatik. gatik eta Euronimuseek bere gorpua aurkitu zuenean, ba, bat ateraziola. Beste doz ere ordez, ba, <laughs> eta taldearen azal batean erabiliko zuten, geroago. bago. Bai, detaile gehiago jaken nahi beha ditutzu, eh? Ba, baki ba, zuten, zun metalgarrazean berezia inerzerkele saioari, bon, inerzerikoaren analizatu genuen saio horretan, jarretzen dugu. Bai, e, egun berean, baina, iru urteberan dago, mila beratzen da, lauro gita malako sortzian, ba, behar bada musikaren suizidio zen ezagunena eman zen. Kurt Cobain berezian horkitu zutenean, ba, buruan tiro bat zuela. Honek eren mezu bat utzi zuen, kasuanetan Kurt Neillof entzat, ba, beren alabaren aurrera egite askatuz, bera gabe alaiago biziko zela esanez. Honela, hori eta zazpi urterekin hilziren musikarien klubean sartu zen, Kurt Coben, ba, Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, edota eta Joplin bezalako musikariekin. Hamaitzeko beraz, mila bedaratzeundan, hirroi eta amarreko apirilearen amarrera jungo gara, misisipiko biloksi hirira, Bertan, Matt Barlow abezlaria jaio zelako. Aizherz taldeko abezlaria izan zen, zeinarekin barrakasta handia izan zuen. Baina musikaren munduarekin aspertu edo edo naskatu zela esan, eta polizia bezala lanean hasi zen Georgetown, Delaware Estatuan. E, bueno, Gara hiortan, edo EP hortan e, Tim Ripper Owens ekartu zuen bere berelekoa e, Aizherz taldean, baina... Bimila ezazpian, berde ere bultatu zen, naiz eta, bueno, zuen horren beste iraun, ze bimila hamaikan, azken ik babilen betirako utzi zuen taldea, eta gaur egun aipatu Ashes of Arres e, taldeko abeslaria dela, eta talde hau ezagutzeko, zez dutuzte hemen e, ekarri dugunik, bantzungo dugu This is my hell abestia. As I travel down this lonely road So many signs I should have seen Has I've chosen living, rise to meet The man I should have been As I sit here, huddled the dark Southern face, tapped up close Thoughts of you, struggle to keep me wrong In this night so bitter cold Devil's strange head all alone Of my sins I can't atone self this is my house The better be of your chill. Let me go this is my hell. Check your show my you do Now I'm done to leave. Eta hor genuen Asus of Aeroz, e, ba, ez ez genuen taldea, nik uste ez genuela taldea honere karri. Ez ez, nik uste ez daire. Ze... Eta, bueno, boztuko ba, dizut, baina bai, bai, bai. Jaraid, jaraid. <laughs> Eta, bueno, ba, estilo aldatzen dugu, eta norberikearako az e, leprous taldearekin, ba, maietzaren nogeita bostean, azken lana kaleratuko dute de congregation arekin, eta estudioko zeigarren lana izango dena. Gogo gehiago sartzeko aurrapena bestea utzi digute videoklip modura, hau da Leprosen the Price. The Price oso, oso doinu elektronikoak sartze dituztela. Hmm. Bai, baina... oso txiste txarrak ekartzen dizkit burura talde honek, eta nahiago aurrera jarraitu. <laughs> ez dugu du galdetuko, bazure, ez dure dramei buruz. <laughs> ez, ez, ez, da, era, drama. <laughs> da, gitarra jolea jotzen ari denean eskua erortzen bat zaio, holako txorakereak, orduan ez dut, es, ez nuen esan nahi, oh, oh, eta... Oh, oh, oh. <laughs> eta jarraitzen dugu. E, bueno, ba, gaurko nere tartean eh metala ekar, ekarriko dut eta horretarako ba, super berri bat izango dugu aipagai, e, Machine Head, In Nino edo Soul, Soulfly taldeko, egungo talde edo talde kide osatzen dute talde hau. E, ba, estiloen artean edo groove horror metal edo aipatzen dan ere batez ere ba esan bezala numetala eh egitendu talde honek. Eh, terror unibelza, universal terror universal du izena eta aurkezpenean honakoa diote Beldurrezko galaxia ilun batean jaioa Terror Universal Horror Metalaren kanibalen sorrera dator. Hala aurkezten dira. <laughs> eta si eran ba izenak sekretoan gordetzen saiatu ziren, ba kutxu bat eh, sortuz, ba izienak eta maskarak erabileriz pizkat ba slipnoten. E, antzera, azkenean, ba, jakinareli izan da no, zintzuk osatzen duten proiektu hau eta honakoa dira. Ahotxetan Rod, e, ba, Fomofuyab, e, taldeko Chad Aubrey Armstrong, genuke. Baterian Masacre, hil e, ninoko Dave Chavarri. Lehen gitarra moduan Diabolus, Ahur Luster, hil e, ninoko matxin jedeeko... E, gitarra joleare, eta bigarren gitarra moduan, Trash, e, Rob, Cisneros, Machinage taldekoa. Ba, talde honek, ba, dagoeneko, aurrek urtean, 2000 malogarren urtean amaieran, ba, lehen bira eman zuen Europan zehar, inni telonero moduan, eta gutxi barru, ba, jaingak dituzte, ba, estatu bat duetako, zein nazioarterako arterako, ba, urte honetarako datak. Duelaila eta pare bat e, kaleratu zuten lehen EPA. RAIN OF TERROR izenekoa, eta ba, kasu honetan e, ezin daiteke esan e, ba, irakurri ditudan kritikak positibo egirak izan direnik eta ba, bueno, niko horren atzean esango nuke ba, onelako proiektuak, ez, normalean ba, objetiboa erreza direla ba, munduko jeiterrentzat, ez? Ze azkenean ba, talde handietako kideak daude, eta ba, azten dira konparaketak, eta Komertxalak gira, ah, eta berririk ekartzen... Horri da, horri da. Eta, bueno, ba, kritikaen artean ba, oso generikoa dela. E, zindutela, ba, zindutela espera honekin bizitza irabaztea. Esling no batekin nahikoa zegoela. Eta, hona hilako goza, baina nire gogokoena, eta ingelesez ez dut. Honakoa da. Alright, that's fucking enough. More fucks with Halloween masks. JESUS FUCKING CHRIST! <laughs> vale, mesete, eta esaten du... Eta esaten du... Euskeraz egiten dugu Bai, bai, eta esaten du... <laughs> esaten du... Naikoa da... Eh, txoro gehiago... Eh, Halloween maskekin ekin... O sea, Jesus maitea... Horri ez zatege Esaten eh, duena... JESUS, Jesus, Jesus Christ, FUCKING CHRIST! Yes, eh. Fakkin batez ere, ba maitea bezala. Baez, baina esabonetlea hola litzatek euskeraz. Ez dago ekibalenterik euskeraz ez dago esateko ez? Nik uste dut fakkin zentu honetan, ba maitea bezala. Jezus es, es, bai, eh, bai maitea. Maitea kraizt. Bueno, ba eh san, ba, nik bai aurkitzen diea dela nolabaiteko antza, eh, slimeoteekin, baina zentsua honean, baliteke ba, ba no zerbait generikoa izatea, baina ez ber edo ezuelako ekartzen berri guntzan baina neuztes ba funtzionatzen du, talde zela, besti gaineroa baino entzungarriak ekartzen dituzte eta bueno, ba, ba, baita ba eslin notek bere momentuan bezala, edo baita eta ni, nino edo solflaviestelako taldeak, gazte asko metalera hurbiltzeko balio dezake dela uste dut. Eta gero, ba, bueno, maskaren kontua, espektakula ematearen hori, uste, ba, eta txarrik ikusten horretan ere, orduan, bueno. E, Jaitarrak beti gongo dira, ba, eta nire uste dut obere nada, bat zuei uste azken hitzak, kasuanetan, Eta ondo legokez, komentariotan idaztea, bazeriritzit zuen onelako proiektuen inguruan. Eta, bueno, bat aldea ezagutzeko, entzungo dugu Rain of Terror epeko singela, izan dena bestia, ordoa beraz, Terror Universalen, Welcome to Hell. Welcome to Hell atequean jendeak komentatzen da, Bai, ba, a pentsatzen duzuten, ez dut, bueno, neko antzungarrea, potentea, baina ondo antzungarrea dela. Oda, bueno, dut, gure ametsak ba baten batengora buskatuko <laughs> direla. Ez, ez. Osea, guk hemen gusten dizuegu aukera, baina ja esperantza gehiegi sortea <laughs> ze feedbackarekin ja niz dut ja <laughs> <orti> pasagarela ja. <laughs> Eta oneraino iritsi da gaurko Metalgarzea baina bai. agur baino lehenago, go ba ba ba bueno e, berriz e, spam egin barkatu dugu ba aurkitu bai, gaitak hori ez, ez gaitu gaituzue <laughs> ez dut gure indarra bukatuko guk jarraituko dugu hemen kaka ematen jarraituko dugu eta erantzunek ez izan <laughs> Baina, bueno, jarraituko dugu horatzen... Eta ba, saio... duainekoa da! <laughs> <laughs> Bauri, jarraituko dugu horatzen ba, e, blogean aurkitu ditzakezuela saio guztiak, metalgarresia.wordpress.com-en e, Facebook eta txorrotxioan idazatzi dezakezuela ere Facebook.com barra eta e, Twitterren bildua metalgarresia jarrita, eta e-mail bidez ere ba, askoratzen duzuen gure elbide horretan metalgarresia abildua gemail.com Eta Lola. ba esan bezala orain arte e, emaile lbidea ba, <laughs> Twitterreko jarraitzaile berriak e, aurkitzeko bego, besterik ez dugu, ze ez duzuen mezurik e, bidaltzen, baina bueno, ez du importa, ez du importa. E, Facebooken <laughs> esango nuke ez dugula jarraitzaile berriak aste honetan, baina bai Twitterren. Twitterren ditugu DJ eh Sobrin Music, Life for Madness, eta Mad Hater. Hori da, hori da. Eta, eta bueno, ba, ba guzti, guzti zuei, ba eskerik asko garritzea datik, badakigu, esaretela, ba, ba saioen zutela eta horregatik jarretzen gaitu zuela. Komentatu pixkatorrein azkar-azkar, ba, ba, bueno, gaur, duela egun batzuk, e, e, o sea, erriko burdineko, bueno, inaxek bidale zigula e e e-mail bat, eta nik Facebooken jarri Ba bueno, Rest Fall, Rest fal, taldeak, Bizkaitarrak, disko berriak klaratu behar dutela, End Versus Beginning eta babadakate e, crowdfunding plataformaan, no, sortuta dirua eskuratzeko, ba bai, eh ba, eh bueno, eta bai diskoa finantziatzeko indi gogon plataformaan, mm -hmm. beraz, ba, nabausute paor ba, jarri del destaquezuen diru aportxorri, eta taldeari lagundu, ba, mm -hmm. ba egiten eta diskoa ateratzen. Mm -hmm. Ba, aldiberean azkar esan, ba, live no metal webgunean ikusi da lare behar dutela dirua ba, ia e, urte honetan ba, dominioa eta orain txeko, eta, bueno, ez da diru asko irure unero dira ordan, bueno, ba, bertan ez, webgunea jarretzen duen jendearentzat ba laguntza pixka tematea ere haukera bezela dago. Hori da, hori da, eta eta e, hipokresio honekin zarenguk ez dugu eurorik jarriko <laughs> Zai juara maitzen dugu Strike Avenue italiarrak Epe berria dute eskut artean Entzuten naiz zeretan makarra da dau ba, In Cave of Wolves izena du Eta zale diren South Wolves kostentza Futbol Amerikar taldeari dedikatzen diote ba, Italiako Futbol Amerikar talde bat kuriositate itate ah. modura iru uh -huh. eta, vale. bueno Ba, ba esan bezala Strike Avenue in Cave of Wolves Eta ku bagoa zurrengo aztele arte Aio! Aio denoi! What? Wow. Wow.